Was ist die Belohnung für das Gehen zur Moschee? Der Gesandte Gottes sagte, wer in die Moschee geht oder geht, Gott hat sich auf ihn vorbereitet, wenn er morgen vom Himmel herabsteigt oder wird.